«Ага, скільки ж лайна в твоїй голові!» «Ну, нічого-нічого, будемо працювати». «Ну, добре, що працювати є з чим, – каже воно. Таке ділове!» «Слухай, хочу розповісти тобі одну повчальну історію про перший мільйон Павла Де якому допоміг ваш покірний слуга. Ну, щоб ти усвідомив, що я не якесь там патякало. Отже, і воно розповідає мені історію про перший мільйон Павла Де, колишнього державного службовця, а нині монополіста-напіволігарха. Тобто, історію типового обличчя буржуазії Чекайте, чекайте Ліричний відступ Мій Шановні майбутні матері і ті, що вже от-от зважте на мої слова Якщо у вас буде син не вагайтеся не слухайте нікого і ні з ким не радьтесь, а сміливо називайте його Павлом. Не слухайте всі ці незліченні теревені, а не можна було просто домовитися з родичами, га? Мовляв, усе життя буде Павликом-Равликом. А цікаво, чи краще Вова-Корова, Микола-Дівка-Гола, Василь Кісіль, Іван Баран, Кирило Мудило, Тарасик Підор і таке інше. Ну, побуде дитина деякий час равликом. Ніхто ж від цього не вмирав. Навіть справжні равлики. Ніхто не вмирає тільки від того, що воно равлик. Зате, коли хлопець стане дорослим, Фортуна ніколи не повернеться до нього дупою. Ну, може, тільки на якусь мить, якщо щось у неї там свербить. Павло – це магічне ім'я. Павли – люди, котрим завжди везе. Ну, можете мені повірити. Я не знаю жодного Павла не з все в них виходить, як по нотах у справного музиканта. А вміють мужики підкорити всесвіт. Так що майбутні матусі, а також дівчата, котрим кортить заміж, і котрі от-от, зважте на мої слова. Перші робіть Павлів, інші теж робіть Павлів, у певному розумінні. Народжувайте та одружувайтесь. Усе. Завжди, особливо в наш неспокійний час, людей цікавило важливе питання. Звідки в декого, такого самого, як вони, така неймовірна кількість грошви? Ну як вони так примудрилися? Невже не крали? Невже їм це не подарувала тітонька, що так вчасно віддала богові душу в Канаді, заповівши коханому небіжчику, якого ніколи не бачила і навіть не підозрювала про його існування мільярди і голу китайську собачку? Невже вони не продали власну дупу або піху якомусь багатому байдиканю? Огидному, наче кротячий зад. Невже це не звалилося на їхню голову, завдяки тому, що вони украли в сусіди у купейному вагоні ювілейний квиток ювілейної лотереї, який виявився виграшним? Правда полягає в тому, що жодна людина з тих, у кого є гроші, ніколи не зізнається, яким чином вона їх отримала. Може, хтось із дослідників напише брошуру, чи вони, мільйонери, самі задиктують мемуари? Чергову дурість на кшталт «Як стати мільйонером?» «Підручник для ледарів. або «600 порівняно чесних методів відмити гроші». Але зазвичай такі люди говорять, «Я починав із того, що продавав гудзики, газети, черевики, тканину, цуциків, мертвого віслюка вуха. Або здавав порожні пляшки та бляшанки, в'язав жакети, шив джинси, писав твори для абітурієнтів, гарував у конструкторських бюро». Чи таке ще можуть сказати… «Я була секретаркою, була дуже розумна, знала мову і завжди вірила в кращу долю». Або таке. Ми починали все це як авантюру. Ну, Три людини, ніякого обладнання. На автобусі доїхали до Чернігівської ткацької фабрики, і це була наша перша спроба. Завдяки нашому талантові та здібностям ми зшили цілу колекцію, маючи мінімальні затрати, а після показу прокинулися видатними модельєрами. Чи навіть таке? Ну, що сказати, нам просто пощастило. Ага. Машенько, як же ж ти, відмінниця? Шкільна активістка, переможниця кількох олімпіад і стала елітною повією. А що вам відповісти, Зінаєду Євгенівну? Та, мабуть, просто пощастило.